Та ж біля неї не зупинилася, а проказала свої слова на ходу. А коли свої промовила і Надька, то Руденька круто від неї завернула і подалася на стежку, що вела до Карташевських. Сьогодні Тані дуже не хотілося, щоб був у дворі Степан, бо той вайлуватою байдужістю її дратував. Бог послухав її моління, бо Валентина сиділа на ослінці у дворику, хоч і не сама була там людка, але Степана і не пахло. Людка ж, як її навчителька у завідунському ремеслі, була руденька і приємна, тож можна було висловлюватися невимушено. Здрасті, сказала труснувши розпущеним волоссям. «Слава Богу, Капеліна мама знайшлася». І, і, сказали в один голос Валентина і Людка. «Капіля вибігала пів міста», – сказала Руденька. «Та й Шурик безпокоївся. Ніколи не бачила, щоб він так безпокоївся. Він же їй, можна сказати, і не родня». «Ну да», – мовила спокійно Людка, «вони ж з капілою не розписані». «Я понімаю, чого він безпокоївся», – сказала Таня. «Як би вони без неї жили?» «Де ж її знайшли?» – спитала Валька. «А де ви думали?» – спитала хитренько Таня, її жовті очка засвітилися. «Може, в больниці?» – спитала Людка. «Ну, у вас, люди, нюх, так в больниці». «Скора її підібрала», – спитала Валька. «Чо б скоро?» – енергійно мовила Руденька. «Баба Тамара не боліє!» «А як же вона туди попала?» – спитала Людка «Рекитьори завезли!» – мовила притишеним голосом, ще й озирнулася Руденька «В больницю?» – здивувала Валька «Ні, не в больницю, але, казала баба Тамара, в другий город Я думаю, на польову її завезли, а дороги додому їй ніхто не зміг показати Кажуть, нема в Житомирі такої вулиці, Чуднівська Не ви чули таке?» Бо вона не Чуднівська, а якогось Черняховського, сказала Людка Тоже перейменували Чуднівська то на Чуднів, а Черняховська мала б на Черняхів іти Це щоб людям голови запутать По-моєму, це через воєнні секрети, сказала Валька Бо за Корбутівською колись воєнні стояли То як же вона попала в больницю? «Щинялася там, в другому місті», – сказала Руденька. «Гроші мала, то й купувала водку і шоколадку в будочках, бо пирожки там продає таке чутло, що вона боялася їсти їх». А баба Тамара, як вип'є, то зразу спить, як мертва. Тож подумали, мертва, і завезли її в больницю. Я так думаю. «Скоро завезла», – спитала Валька. «Ну, це незвісно, бо баба Тамара не помнить. Думаю, що не скоро, бо скоро розібралася б, що п'яна, а не мертва». А вони п'яних не возять. Але чого не знаю, то не знаю. Хтось її туди завіз. І поклали її в больницю, спитала Валька. Хто б її туди клав? Побачили, що п'яний потурили, мовила Людка. Точно, Люд, ви як у воду дивитеся. Думаю, привезли її в прийомний покой, а тоді витурили. Отож і тинялася по больниці, на кухні. І в людей жебрала. Її нагодують і проженуть. «І люди їй не розповідали, як дістатися до Чуднівської?» – спитала Валька. У другому городі не знали, бо там всі пришляки, не житомирські». Переконено, витарахкотіла Руденька, а в больниці разні люди бувають. Але баба Тамара боялася сідати у тролейбуса, бо ще чого доброго казала, в якийсь інший, другий город завезе. Сиділа біля брами і на водку випрошувала. Ну і пила собі помаленьку, а на кухні закусювала». На неї вже ніхто її манія не повращав. «А спала на землі?» – спитала Валька. «Ну ж, ви знаєте, тьоті, коли вона спить, то їй все одно. Вона тоді безчувственна». «І капіля її там знайшла?» – спитала Людка. «Там», – рішуче сказала Руденька. «Передавала вам спасібочки, що сказала в больницю піти». А Шурик такий радий, що розцілував бабу Тамару, коли капіля її привела. «Ви, мама каже, скільки нам тривог на колотілі?» «Не пойму того Шурика. Яка вона йому мама, коли вони з капілею не розписані?» «Мама, бо годує», – сказала Людка. «То тепер стара вже вдома», – спитала Валька. «А де ж їй будь? Вони з тої радості, що знайшлася, так понапивалися, що всі троє сплять, аж удома не всидять, дуже хропуть, А перед цим Шурик і баба Тамара співали. Був той спів баба як коза, а Шурик як козел. Капіля не співала, у неї вовки в горлі». І болить їй співать, але мугикала. Красиво співали. Витарохкотіла одним духом руденька, А коли замокла, її личко споважніло, А жовті очка заокруглилися. «Хорошо, що хорошо кончається!»